Сон. Щодня було те саме. Ноги, немов не потрібні, самі знали звиклі дороги, і очі теж, наче зайві, байдужно приймали все до нудоти знайоме. Пливли перед ними, і безслідно зникали маломістечкові доми, і все ті ж самі люди, Наші потерті меблі у хаті, між якими роками можна ходити, не помічаючи навіть. Бульвар серед міста з рядом голих тополь, що біліли на осінньому небі, як хребти риб. Алея, по якій щодня ходив він, так добре знайома кожним вибоєм, або ріжком цеглини, на якому не раз спіткнувся. І та фігура, що йшла назустріч. Чиновник із сказначейства. Похитала чорним пальтом, защібнутим глухо від голови до ніг. Мигнула розчосом фарбованих баків і ліниво підняла над безбарвним обличчям бреля. Перше розмовляла при стрічі, а тепер перестала. Та й нащо? Антін наперед знав, що міг би почути. Матовий голос клекотів би в защібнутих грудях та пропускав крізь густо фарбовані баки історію клубового шлема або об'яви катарального стану кишок. Фігура давно за плечима, а Антін помічає, що він так само розхитує тулуб, як і чиновник із казначейства. Тепер знов пуштовали леї. Деревця недавно посаджені, були поламані вщерть і простягали до неба свої цурпалки, тверді, колючі, обдерті з клаптями шкури кори. З лавок, де хтось насипав купами землю, текли на стежку брудні патьоки, Між деревами в наметах рудого листу щось пахло непевно. Осіннє небо нудьгувало понад бульваром, і все те сіре, слизьке, убоге. Ворони вкрили сіткою крил, засіяли грубим скрипучим криком. Антін дійшов до краю бульвару і повернувся назад. Перед очима знову встала пустка, якою тільки пройшов. І тут він помітив, що уперто рішає настирне питання і не може рішити, що значить сон, який приснився сьогодні жінці. Жінка спустила з постелі ноги, голі і білі, наче застигли сало, і смачно трохи хрипло зі сну оповідала, що їй снилось, ніби вона доїть корову. От тяга дійки, а що сикне в дійницю, то насправді не молоко, а чиста вода. Що воно значить? Чиста вода.